פרק יא: הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, שמעו את דברי הברית הזאת, ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מכור הברזל לאמור, שמעו בקולי, ועשיתם אותם, ככל אשר אצווה אתכם, והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, כיום הזה. ואען ואומר אמן אדוני ויאמר אדוני אליי קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים לאמור שמעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם כי העד העדותי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועד היום הזה השכם והעד לאמור, שמעו בקולי, ולא שמעו, ולא הטו את אוזנם, וילכו איש בשרירות ליבם הרע, ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי לעשות ולא עשו. ויאמר אדוני אלי, נמצא קשר באיש יהודה, וביושבי ירושלים שבו על עוונות אבותם הראשונים אשר מאנו לשמוע את דבריי והמה הלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם הפרו בית ישראל ובית יהודה את בריתי אשר קראתי את אבותם לכן כה אמר אדוני הנני מביא עליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה, וזעקו אליי, ולא אשמע עליהם. והלכו ערי יהודה, ויושבי ירושלים, וזעקו אל האלוהים, אשר הם מקטרים להם, והושע לא יושיעו להם בעת רעתם. כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה, ומספר חוצות ירושלים, שמתם מזבחות לבושת, מזבחות לקטר לבעל. ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא ועדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קוראם אליי בעד רעתם. מיל ידידי עשותה המזימתה הרבים ובשר קודש יעברו מעלייך, כי רעתך היא, אז תעלוזי. זית רענן, יפה פרי תואר, קרא אדוני שמך לכל המולה גדולה, הצית אש עליה, ורעו דליותיו. ואדוני צבאות הנוטע דיבר עלייך רעה, בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה אשר עשו להם להכעיסני לקטר לבעל. ואדוני הודיעני ואדעה אז הראתני מעל אליהם ואני כחבש אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות נשחית העץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא ייזכר עוד. ואדוני צבאות שופט צדק בוחן כליות בלב אראה נקמתך מהם כי אליך גיליתי את ריבי. לכן כה אמר אדוני על אנשי ענתות המבקשים את נפשך לאמור לא תנווה בשם אדוני ולא תמות בידינו. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני פוקד עליהם, הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושארית לא תהיה להם, כי אביא רעה אל אנשי ענתות שנתפקו דתם.